Seit 18, Kassette 9, Hemschech. Noch jeder Kleinigkeit muss mich stehen in der Reihe. Noch ein Brot, noch ein bisschen Spirit für die Primes-Maschenke, noch Kartoffel, noch ein bisschen Bäume, auf zu beschmelzen etwas. Noch ein bisschen Zäuerkreuz, noch ein Nudel, als man darf. Noch ein Dring-Fodem, auf vielen noch ein Beisem, Ousikern, der Stub. Schön! Steht man auf in den Reihen, in Kälte, in den Hitzen, unter der Sonne, in den Regens. Die Menschen in den Reihen sind in Beis, mied, aufgeregt und schäppen sich einer zum anderen vor jeder Kleinigkeit. Man lässt sich aus dem Chaos zu sich gegenseitig. Mehr noch im Chaos ist man, wenn man steht Schuhe in einem Musaist und man geht weg mit einem eigenen leidigen Kuschel, mit welchem man ist gekümmelt. In den Regierungsmagazinen ist Joffa Arnold's. Sie sind ungestoppt mit all des Guts. Aber in jene krummen koste ja. Mehr wird doppelt, wie die Preisen sind in den Kooperativen. Hanke kann es doch nüch vergehen, dort zu kaufen. Wenn sie wird fertig mit den Reihen, darf sie tun ein bisschen Stub. Hanke hat lieb die Stubarbeit. Mehr von alles ist ihr die Stubarbeit zum Herz. Dus der Mond ihr und dem, als sie es aball bustet. »Sie hört lieb das Räumen und kehren, kochen und verrichten, aber alles ist schwer, du, anders, wie sie es jungenlang zu gewohnt gewesen. Sie können es nicht allein in ihr Winklub kochen, das bisschen essen, nur stößen sich auch in der allgemeinen Kirche zwischen den Weibern, als jeder soll ihr Küken in den Teppel rein. Kein Seif, alles zu waschen, auf Wäsch, ist nicht du. Der Stücke Seif, was man kriegt schon, ja, ist gemein und seift nicht.« De Hem der kümmt er heut schwarz. De Machulem, wo sie kocht seinen eintönig und gemein. Gurnisch es du mit Wisser bisber schmelzen, äußert dem Bäumel, wo es brennt aufm Herz. Sie kimt gune mit den turkn Steus kante. De kleinliche Arbeit, das Kaffee, da de gewarten blonden Menschen sich hinter de Vieh, de ständige kombinieren wie er soll auszukommen. Vermat macht die Arbeit ein sachschwererer Nudner wie sie es. Sie können ihr Matizle nicht sehen von den Augen, also eingespannt und joch ist sie. Ärger von alles ist das, wo sie will in der Ofen, wenn sie wird schon jo fertig mit ihrer Arbeit, ist sie allein auf der Winkeltisch, essen mit dem Kindtub, ihren Muggerspeis, ohne Freude, ohne eine Worte zu reden mit dem Mann. Ihren. Er kommt selten nach Hause nach mir, erken guf en der Arbet nischarois griffen. Chod scher Arbet bloi sieben schuh atoog in Fabrik, kena er nischarheim gein zu sich in Stieb. Etlichem mull in vork dava er gein auf Kursen an der Politische Schul wie jeder getreihe Arbetar und Partei Mensch. Asach sachen lernt men dort, Politische Ekonomie, Geschichte von der Revolutie, Internationale Politik, und allerlei andere Sachen, zu welchen man da zulegen kommt. In Fabrik kommen euch vor Versammlungen oft, auf welche Gewehrung von der Administratie halten Referaten wegen dem 5-Juhr-Plan, wo es man da auf Unjugend empfiehlt hat. Allerlei Berichten werden geleint und Resolutions werden ungenümmen. Aber nachdem man los nicht durch eine neue Versammlung, Punkte soll los nicht durch die professionellen Versammlungen Heute sei Chaserneiber gemacht Wort und Wort das, was es ist gesagt geworden auf der allgemeinen Versammlung. Als wegen dem Tempo, mit welchem man wird ohne Jugend in Überjugend die kapitalistische Länder und wegen dem 5-Jour-Plan, was man wird ausführen in 4 Jahren. Auch unter Beizuwohnen die Partei-Versammlungen für den Kommunistischen Kämmeren bei der Breutfabrik, nach einem sehr gehäubigen Basis, wo sehr gehören zu den, wo es neben Anteilen nur die Parteiversammlungen geschlossen sind, die Versammlungen von Kämmerung und der ruhigste Menschen von der Fabrik gehören zu sein. Nicht nur der Verwählung vom Fabrikkomiteat, vom professionellen Verein, sondern viele allein der Direktor Podolski kommt zu jeder Beratung. Wichtige Sachen werden barriert, Nachmann fühlt sich stolz, was er, der Bäcker, von fernen Asien am teuren Wasche, gehör zu dem, was führen um mit dem größten Land, was er wird zügelös zu den Beratungen, was er noch für viele andere geschlossen hat. Zu den jahrelen Versammlungen kommen noch zu allerlei andere Arbeiten, welche Nachmann nimmt auf sich. Er ist der erste Reiseführung auf Sobotnikis, auszuladen Holz vom Waggonen, auch auszuladen die Dörfer helfen in der Erdarbeit, auszurechnen von Stolz verloste Fabriken oder gut unterjugend die, die Arbeitenplätze wie der Arbeiter seiner Hinterstellung und führte Stolz dem ungezeichneten Plan. Meistens fallen sei euch auch die Tage im sechsten Tag noch fünf Tage Arbeit in der Fabrik, wenn man darf sein, frei. Nachmen höht ob die jahle Sachen. Hotsch, die Beine brechen ihm von der Arbeit beim Oben. Hotsch, er fielte abweiten den Rücken und er stechen sich in den Füßen von Romathis, wo sie er hat aufgespulten Füße. Hotsch, du soll er sein, wo sie hat verwundeten Mochumme, der kutscht ihm ofte, zieht und nugt, und er wollte nötig gedacht, ob ihn sich im freien Tag. Meit nachmen kämen sich alles die Pflichten, wo es fallen im Ous. Er weiß, wie wichtig die jahle Arbeiten sind. Er weiß, dass mit schnellem Tempo wird man unjugend in Überjugend in kapitalistischen Ländern und ausführen den Plan in vier Jahren. Mit Gesang geht er zu der Sobotnikist-Gatei, in Freiheit zu schaffen, wie die Losen geriefen. Außer jahle Arbeiten hat er noch allerlei andere Pflichten, was der Parteikämmer warft auf ihm auf. und er kommt mit dem Tugnis durch. Er mied er, er gehagte, fällt er rein, spät bei Nacht im Stief, warft sich rein im Bett, könnte er bald in der Früh wieder sich einzuspannen in der Arbeit. Hanke weint, vergesst er, du hast ein Weib, ein Kind, klugt sie, wie er stehen wir nicht in einem Fremdland. Wie viel Nachmen geht ihr nicht zu verstehen, als nicht er trinkt, nicht er spielt den Kurden, Nur als er es vernimmt mit Arbeit, will sie es nicht verstehen. Sie will, um ein Mann, essen mit ihm zusammen, ausreden an Bord, gehen nirgends. Er will in der Ruhrtück, wenn nach meinem Grund nicht vernimmt, können sie sich euch nicht treffen, weil es sein Ruhrtück fällt euch einanderer und ihrer einanderer. Er will es Kind, sollst du doch nicht verdäumen, muss er zu ihm. Wie er Jusim backst es allein. Von den Spruchensachen geht sie immer zu der Pannusse, wie er soll durchzukriegen dem Kreuzig bis dem nahen Gehalt. Wie viel, sie sollen nicht rechnen, Mann und Weib, können sie alles nicht ausrechnen, wie er soll durchzukriegen. Von den 100 Rübeln der Kreuzig, wo es krank gekriegt, geht das Rache rup, 2 Rübel von der Nationalen Halbwoe von Land, 2 Rübel nach Nussesteuer, Zwei Robo von professionellem Verein, Zwei Robo Kultursteier. Er hat's allerlei kleine Uppzulgen. Von dem Unbeißen in Fabrikkirch geht er euch erup. Sie kalt sich genug Hanke. Sie vergint sich nicht keimau, nichts zu käufen in kirchenseitigen Kotelettl, wo es gottches hat, mehr Bräutelfleisch, kostet es von derzfeigen Schirrnisch der Robo. Sie esbt bloß ein bisserl schütterschlecht Kräut und drückene Hirsch, für was sie geht auch weghungerig. Das muss sie schon essen in Fabrikkirch. Auch rechnen die Kirch für die Steuern, halb Wochen, Beisteuern und Vermutzeit zahlt man ihr reingeld, höchstens 60 Euro. Mehr noch für Kranke zahlt nach einem Opa Welt mit Geld in seiner Bäckerei. Zu den allen Steuern, was jeder Arbeiter hat zu zahlen, zu den allen halb Wochen, dafür noch so'n Partei op't so'n fa politischer arresteerte in de bourgeoisie lände vor de parteitzeitung vor dem journal zu bekämpfer rege und ver allerlei andere sachen da gab a kolleg a klein keulichtig menschenle mit da leidern reckel und a kafkaser hätterlosen scheuberten korb a bäcker vom fach aber verscheid keim und steht zum teig oder zum meulen noch cool sich damit bei jeder Versammlung, trug der reine Resoluzis, Perch Bravo, geht nur dem Direktor Podolski, hat ungestoppt alle Käschenes von seinen leideren Reckl mit bichlich zu sammeln Geld. Er sammelt ververrichtende Wegen, verstellen an einem Denkmal den Vierer vom Land, veräußerten Hefgeiris zwischen heimlosen Kindern, verluft Fleurei, verstützen Studenten in seiner Lehre, Von Bibliotheken verstützt er zu Strikers in kapitalistischen Ländern und von allerlei anderen Sachen. Und mit ihm ist er voll. Und mit ihm wächst er aus seiner kleinen, flinke Füße. Und einer, wenn er sich umschläft, schläft er schon ein Bücherle von einer von den abgesteinten Gekaschenes und schläft er aus den Bleistift, das liegt damit bei ihm auf neue, reitende Gräser verschreiben. Die Arbeiter meiden ihm aus. Aber er steht zu, zu sein mit seinen zufriedenen Gelächteren und reist er uns ein Quitterle von seinem Büchern zu einem Willis-Jurz-Nisch. Ja, zu, zu Nachmannen steht er gut zu sein. Er weiß, dass Nachmann ist ein Parteimitglied und er ist der Erste mit jeder neuen Sammlung. Nachmann gibt ihm, stellt sich frei. Er weiß, dass die alle Sachen sind wichtig, sehr wichtig. Er ist der Erste zu holen die Hand für jede Resolution wo es Kulik drückt rein wegen einer neuen Besteuerung. Er ist der Erste, wegzugeben er ein Tug-Leun und eine Fülle eine Woche vor jeder große Aktie, wie zu helfen, streikende Keulengräber in ein kapitalistisches Land, zu bauen eine neue Luftflotte vor dem Verband oder zu schenken einem Motoren, die auf ihrem Arbeiterinnen können. Ich habe Kulik gepätscht ihm in Pleizen dafür, aber als es kommt zum Heute ist, bleibt sehr wenig Geld Nachmannen in Käschenit. Er lebt karg, räuchert machorke, mein Chorke, kurz erstickt ihm den Hals, vergint sich nicht reinzugehen am Ur, mit der von Seiben auszutrinken ein Gläufel Bier und zählt Charnke in der Hand der Hand jeder Kopke, was bleibt. Aber Charnke kommt nicht aus mit den Geldern. Von der reine 200 Riebel nach heute ist, was bleiben ihr, geit da rob verdire geld elektrit tramvaien zudrab in se week es is weit man kennisch gaints zu viel so weit e i berken uns leunt is besser ka da nicht österreibende säulen von de schir bleus breut verbeiden in dem kind kost sei a verdel von dein verbliebene verdienst fa dem unbeißen was martsel kriegt in der schule darf man euch schul das halt euch de singel Er kriegt dort auch einmal ein Stück Fleisch, ein Genuss Milch. Chante Hietup zu, zu, zu der Zeit, verratte ihm mal Zeiten. Wie von mir soll nicht kargen, schneiden sich von den Fingern, kommt mir mit dem heute nicht aus. Chante hat schon probiert, und verschieden. Ja, essen wir in der Kooperative Kirche. Thomas wird es aus machen, billiger wie allein kochen. Nicht essen dort, noch besser allein kochen. Aber wie sie soll nicht drehen, bleibt als erlochende Pannusse, überhäubt in den letzten Tag von heute. Derweil hungert sie noch nicht. Sie geht oft nach Hause auf den Markt und verkauft etwas von dem, wo sie hat mitgebracht von daheim. Einmal ihr eser Bluske, einmal nachmiss ergelattet haben. Vor dem kauft sie Speise auf den Markt. Einmal rüchert Flasch und Milch von Jindl. Aber es lässt sich alles. Bald wird man bleiben bei Gornisch. Und Kornisch will wissen, was man will damit tun. Nun, entfern nach mir. Ich rede doch zu dir, munter zu ihm, wenn er geht nicht kein Schufe auf ihre gerechte Kasse. Nach mir hat Gornisch gewusst zu entfern. Er arbeitet genug, mehr von seinen Keurig. Er geht nicht alles, keine übrigen Groschen. Auch Kornisch arbeitet, wird alles gerissen. Es kostet genug Gesinn, die ihr arbeitet. Er weiß, als er sie hat verdient ein bisschen genug. Hotscher weiß von der Parteizeitung seiner, als Freund darf er arbeiten gleich mit Männern, fiel er sich gefallen davon, wo sehr kein krankes Speisen noch so muss gehen in der Fabrik arbeiten. Wie vorher sollen er strachten soll bei sich, wie er so zu verbessern der Lage in Stüb? Kann er gar nicht austrachten? Wer tranket, preist er sie. Sollen wir nur ausführen den Plan in vier Jura und du wirst sehen, wie gut es wird sein bei uns. Seh, wo es die Zeitung schreibt. Hanke will nicht sehen, wo es die Zeitung schreibt. Sie sucht den besseren Musa. Menschen sind in ihrem Mikane. Sie hat ein Mann, ein Kommunist, bei Leuten, als ein Weib hat ein Mann in der Partei, darf sie nicht arbeiten. Es dürfen allen Gütten stehen. Sie kriegen Partaktiv bei Jocken, Putter und Milch und Zucker und von allem Guten. Was hat er von seinem Kommunismus? Nachmen will es nicht scheren. Kahnke, beißt er sich, der Rättsrechill ist auf der Partei. Ich will es nicht scheren, zahligen. Kahnke macht er weg mit der Hand. Wie wenn man rät mit einem, wo es keine Schirmsachen der Welt wird ihm schon nicht Klo machen. Nachmen räuchert Gedicht seine Machorke Papyrossen in der Hand. gewickeltem Zeitungspapier und schweigt verchmurrt. Hutsch erschreit auf Franken, weißt aber sich wohl aus ihrer Reihe seine Nämmes. Alle dort in der Fabrik, die Rewehren von Savcom, von professionellen Verein, die Aufseher, alle haben so eine Sache bessere Läune von ihm, Hutsch eher so Schluggler. Sie kriegen euch Prämisse allerlei, peraktiv bei Jocken, oft zu Urlauben, villetnde deat des Theaters, allerlei andere privilegis auf de parteiberatigen of welche eher künnt sich zur neuf mit zei nehmen zei reys gute speis von de portfellen kadetze da haben sich das haat mit de lange versammlungen weis broit wurst keisen allerlei andere gute sachen papirosen parollen sei gute vom besten sort bleis eher Und noch einige von denen, die arbeiteten Tage bei den Ovens oder bei den Kassens, nehmen auch alles Trücken, Schwarz, Brot von Käschen und Verräucherung mit Machorken. Ja. Man hat so Tage Feind in Fabrik, die gehäubene Leid. Man redet euch auf sie, auch du Speis. Wanzen, ruft man sie. Er verteidigt sie nach mir, weil du sie seinschäu von der Parteimann. Aber bei sich weißt er, dass sie sie so ist. Noch mehr, er weiss, als Punkt für die Arbeiter haben Feinde mit großem, haben die mit großem Feinde die Arbeiter. Als Sinne herrscht zwischen den Menschen in der Fabrik, wie zwischen Klassen. Er tut alles in der Welt, so verstopfen sich die Euren, zu vermachen die Eugen, keine er Nichts zu sehen, die Sinne in der Fabrik, keine er Weg zu gehen, die Auflösung. er geht auf der versammlung hin herde freiliche berichten von der redner dem muntere psyris von der fhrer er sucht die artikeln der parteizeitung von seinem vorn mit kreuze blänner rege getreugenden und hoffartige heft durch ist in deinem vergester haus um seit bleustus kreuze aber wir noch er geht auf weg von der versammlung stellt sich er weg beim eugen kommt sich zu euch mit Arbeiter in Kirch, geht vorbei die Gassen, kommt daheim in Stube rein, als eurerinnen gleich aus die alle Fremden welten. Gornisch stimmt mit dem, wo es er hat früher gesehen und gehört. Mehr das Schlucken, werter basiert in Haus, wie ein kranker Häuptun, ihr monotone, schwere und ämste Tannis. Wie ein Molenwasch, wahrscheinlich in Haus, wenn sie fliegt sich durch die Hände mit dem Mann, Willen euch du, die schreien von über die Wände, nicht hören die Tarnes zwischen Mann und Wein. Hey, schlafen, nicht reden. Klappt man in der Dünnerwand, wo es teilt, ob Nachmens Stäbel von der Übergestübe. Nachmann, der seit plötzlich sein Kind im Bettel. Er der Mond sich, als schon Teig, wie er hat ihn nicht gesehen, nicht ausgerät, kein Wort zu ihm. In der Früh, wenn er geht der Weg, schlucht noch Maddesell. Wenn er kommt zurück, ist er schon wieder im Bett. Eine Bänkschaft nimmt immer ihn. Er schließt sich immer aufzugehen und zudecken ihm. Er ist Blas, Matisse, aufgezehrt und ernst verbracht. Mit vermachte Augen, mit schmulen Händen, kindisch und hilflos aufhangen über der selnerischen Koldre. Weg des Kindtäufs, ein tiefes Rechmones zu sich, ein Futter des Haars. Mehr noch für Rechmones fehlt nach mir, eine Nummerigkeit, über den Geurruf von seinem Ben-Juchid. Er ist nicht sicher mehr in die Hafttuches, wo sie hat gegeben dem Jüngel fernabwegfuhr, als er wird auswachsen, ein freier, glücklicher Mensch in einer freier, glücklicher Medine. »Khanke, der fehlt dem Mann zur Umruhigkeit, und sie wird euch umruhig. Was kriegt das so auf dem Kind nach mir?« fragt sie mit mamischer Sorge. »Gornisch, Hanke,« antwort nach mir, » hat er nicht auszugeben, sich mit seinen Gedanken. Von der weit pfeift der Bahne der Nacht, reißt sich mit ruhenden Keules. Kapitel 44 Afanasyev nachdem es gewesene Schuchen in Kasame auf der obersten Reihe hat als Meere getrunken. In der Früh hat er sich oft verspätigt. Inmitten der Arbeit fliegt er an Schlufenwehren und stehrend im ganzen Konvei auf. Auf Anasiev, auf Anasiev, haben ihm die Menschen geweckt. Stellst du auf die Arbeit? Auf Anasiev hat er sich häufig mit Schreck und um sich genommen zu seiner Arbeit. Aber plötzlich fliegt er wieder ein Drümmeln. Punkt der Säu hat er gedacht, überlassen die Arbeit in der Med. Und zu oft müssen er wegrennt, sie lieber menschliche Gebräuch. Zum Ersch hat ihm Chava Kulig gegeben eine Wohnung. Eine Säupe will sich nicht aufhören wie Gehörig. werd man im bestrofen als du statt nicht geholfen hat man immer rausgestellt aus dem schwarzen breit in großer fabrik dort beim reingang für alle müssen durchgehen es a großes breit gehangen obgefärbt ein halb mit roter farb und der zweite halb mit schwarzer farb auf der rote seite sind gewöhn euch gemorter planen automobile lokomotiven laufen die herrschen um feilen beugnis leg mit jedem von die Zeichnungen sondern gewinn euch gerehrt die schnellste Arbeiter mit der Neufschrift als mit schnellem Tempo wird mein unjüngend empfinde für Plan in für you in euren die Enthusiasten von sozialistischer Beugung als der schwarzer Zeit sondern gewinn euch gemult halbfanden Ochsen frisch und zusammen auf Schildkröten Leibens sei seine gewanh euch grechen die langsame arbeite die parmelige kriegen schwage und schlimmaslen. Über seis gewanh ungeschriben mit greuse eusis, es sei seine feule und steierer von der sozialistische beuing und a garpitzer sei. Cole kurz hab weggestellt der Vbänkel in ungeschriben mit greit der schwarzer sei a vernaseligs nomen aufn sammsop leiben der grechen der gerepachen. gemeint haben alle als er wird vernichtet und besser wären ein Vernasjev. Kadame soll ob er nehmen zu nehmen von Champret, aber es ist nicht das so er gewei. Vergeiert. Ein Vernasjev hat sich ungeschickt mehr wie einmal in der Nacht etliche Flaschen Rykovge ausgetrunken, ohne bis zu cheisen, verbeißende Blöße mit säure ügetis, ungeschickrige kemt zum morgenscher zu Arbeit. Hab war Vernasjev Es sind bedachike, at kollegem gemolscht. A fanasie vertrernande gelacht, misend ribne gelchter. Ich bin nicht mehr gawa fanasie, nur gawa chere peche, hat er gesagt. Die arbeiter haben gelacht, kolleg is gefreut. Bürger fanasie vertr gesagt, bei den dick dem gawa und bürger, wo sucht kein gut zu tun. Ich verleih gemeldet dem direktor. Gawa padolsken allein. Aber von Nassib ist nicht ein Spur geworden. A viele haben Podolski allein, weil sie sagen, dass ich nicht mehr von Nassib bin, sondern auch von Tscherepache. Dabei hat er sich heruntergelegt auf der Erde, auf alle vier, reingeregt und ausgerügt im Kopf wie ein Schildgerät und genommen kriegt er langsam über den Fabriktsaal. Die Arbeiter haben noch höher gelacht, die Arbeiterinnen haben gekeucht und gelacht. Wenn der Direktor Podolski sich reingekommen, hat sich er von Nassif aufgehoben von der Erde und sich für ihn tief verneuht. »Ich habe einen Plan«, hat er gesagt. »Ich habe eine Tscheepache bei Griessteig. Ich habe eine Tscheepache für eine Ehre.« Wie viele Arbeiter haben sich nicht versucht, sich einhalten zu leben, denn Direktor Podolski haben sie es nicht gekannt. Direktor Podolski hat sich strengen Blügeton um sich und gehandelt schnell und entschlossen also er soll es er so nicht ferner abgerissen sein prestige werem arbeiten hat er befollen alle haben sich leider genommen mit seiner arbeit danoch hat es er sich genommen mit saap vanasse kommt mit mehrere mein kabinett her gezogen schein afanasse hat nicht gewollt gehen sit mir eine fifth secure bin ich gewöhn am mensch hat er geschrien und näts hat mir gmacht von mehrere Pache. Nisch komm ich, ha de Direktor. Padolski hat gegeh ma fünf zu seine Leid, so ma von Nase ungenüemt beim Kolner, von seinem Reckel um gschleppt er is. A von Nase ungesperrt beide Fies Brick. im Brick. Ha vere Marbete hat er griffen. Nehmt sich um für en Arbete. Lasst nisch de Blutzeuge mir nähmen, ha vere. Se wel mich schick nisch ka. Keiner hat nicht gewagt, und sie so riefen sich mit Abort. Vierer sagen, wenn die Arbeit hat sich geändigt, ist Chavakulik herangekommen und gelöst wissen, dass keiner soll nicht daheim gehen, weil es wird abgehalten werden, eine Versammlung, auf welche alle müssen sein. Die Arbeiter haben still gebrummt zwischen sich, weil sie sich nicht daheim gehen und sich ausreien. Aber auf Wegen hat keiner nicht gewagt. In großen Fabrikssaalen wo sich gewöhnt bei Hungen mit den Porträten von Marx, Engels, Lenin und dem wunderschönen Führer und bei Zirk mit Lose ging wegen dem 5-Juhr-Plan, haben sich die Arbeiter ausgesetzt, wie nur wer es hat gehabt an Ort. Die Aufseher, die professionellen Organisatoren, die Vorsteher von Parteikämmern, die Führer von der Bildungskommissie, Sanitäre Kommissie, allerlei Sekretärinnen und Untersekretärinnen, mit welchen so gegribelt und geschwiebelt in der Fabrik, haben sich geporret, herumgelaufen, herumgepaddet. Zum Zuf ist er reingekommen der Direktor, aber Podolski allein. Er ist gegangen mit festem, energischem Tritt, das sogar Spitzel seines hat geklebt zwischen den dicken, energischen Lippen. Wie er schritten, ist nachgegangen Kulik, ein kleiner, ein kreiler Dicker, mit einem ausgeriebenen Leiden im Reckl und mit einem Kafkasa-Hitler auf dem Kopf. In seiner Räufgegen zum Direktor von unten Räuf ist gewähnt, die er nur von einer Hintel, wo es gerade sich zu geben, er legt den Palabus in Hand. Habe Podolskis, er ruft der Biene, er rumgeringelt von seinem Leid. Er hat er ausgenommen durch die Garspitze von Meul, Er weggelegt ist auf dem reiten Tischdach und hat Klapp getrunken mit der Hand am Tisch. »Habeirem«, hat er geriefen mit seinem Scharfkoll. Die heimtige Versammlung ist geriefen geworden zu einem sehr ernährensten und treurigen Episod, wo sie sich verlaufen in unserer Fabrik Reuter stehlen. Wir dürfen behandeln die Frage von Schädigung in Disziplinbruch, wo es einer von den Fabrikarbeitern hat herausgewiesen, er öffentlich. ich darf auch nicht drucken, wer du siehst. Nikolai Nikititsch Afanasiev hat Kulle gerieben. Nikolai Nikititsch Afanasiev hat Podolska nur gesagt, ois zindig, jede Silbe von dem Numen, gedei zuzugeben, mehr Gewicht der Sache. Nachdem hat er gemacht, der Beuze war langer Weile. Gemeint haben um alle, als das vertracht er sich, hatte er allein unzuhäubt mit mehr Jesche Verdaste im Ungriff. Aber Chava Podolski hat nicht gerett mehr gerettet. Anstatt allein zu retten, hat er gut gegeben das Wort zu einem von den Versammelten. Chavairem hat er geriefen. In die kapitalistischen Länder, wo die Fabriken gehören zum privaten Kapital, haben die Fabrikanten zu beschließen dem Geurig von Anarbeiter. Bei uns im Sowjetverband haben wir nicht kein Palabatum, un arbeter, alle zene mir de gleiche balabatn fun der fabrik. alle zene mir fein interessiert in dem aufbau von unser industrie. der reber darf dir allein beschuldigend dem schädiger afanasijev. dei hab vil sich verschreiben zum bord. ich hab apadolski hat kollegrup. hab kolleg hat das wort. hat padolski zufrieden gemeldet. uns regenommen das Zogarspitzel und Mäulerrand. Chavakulik kommt darauf zum Tisch. Chavakulik ist mit gieretrebnet Ritterlach darauf gelaufen über die Port Treppler von der Estrade zum Tisch und mit steifern darauf gesetzt das Kaskarscheps in der Hitler auf einen zuschäuberten Kopf wie er wollte sich geräten zu einer wichtigen Arbeit zu welchem man da sich wie gehörig untergärt hat. Aber das Hitler ist schon fest gesessen hat er eine breite Schmeichung getan, in gleicher Räuf auf der höchsten Oktave. Zum Ersch hat Kulik erzählt von dem Öl, dem Unterschied von Anarbeiter in kapitalistischen Ländern bis Anarbeiter im Sowjeten verband, wo sie befreit geworden sind von den Geheiten vom privaten Kapital. Chava Podolski hat sich verkrimmt. Erstens hat er es schon früher allein gesucht und zweitens hat er schon von der Geschichte hübsch genutzt, Aber übergerissen hat er nicht Kollegen. Er hat gewusst, als um den wird es bei ihm nicht gehen. Als er ist Vater geworden damit, hat Kollegen immer Mullen für den weiren Arbeiter, den schwarzen Schufa von Nasiew, was hat sich reingerissen in der weißen Stade. Dem Schädiger, was drückt rein Umruh und Sabotage in dem Reutersteigen der Musterfabrik vom Sowjetenverband. Eine Welt mit Sinn hat Kulik ausgerechnet in seiner Beschuldigung. In der Zeit, wenn alle Arbeiter trugen mit Freit und Kriegen seine Bestrahungen er von der wichtigsten Institutis, hat der Vanasiev keinem nicht Wille gegeben sein Teil. In der Zeit, wenn alle Arbeiter seine mit Freit und Gesang gegangen sind, zu den Sobotnikis, zu den Kollektiven, zu abgestandenen Fabriken, hat er zuzulegen eine Hand zum Aufbau von Sozialismus hat er von Nassiev ständig gesichert, sich erheuert zu drehen, für nicht eine wichtige Arbeit. Vorher ein Club war die Arbeiter von Reuters-Steirern, ein Club, wie wir kennenlernen, Bücher, Zeitungen, hören Radio und entwickeln sich. In Saal ist du die Verwalterin vom Club, euch, die Bibliothekaren, sollen sie suchen, ziehst du heute einmal auf ein Nassiev reingegebenen Club, ziehst du sein, um in der Bibliothek bei einem Buch zu leihen. Nein, Chava Kulik hat der Weiberischkolle gerufen vom Saal. Chava Kulik hat zu zeugen, dass sie eine Wohnung wohnen wollen. Gewiss nicht. Nicht für die Phanassie haben eine er Umstrengung, wo es die Fabrik hat sich gegeben, zu schaffen Kulturinstitutions. Er darf nicht kein Kulturinstitutions. Er hat nicht kein Interesse, dass ein Sowjetenverband im Land von den Arbeiter soll aufgeschafft werden am Aratzis. so ausgewartet wären Hefkeires zwischen heimlosen Kinder so gefiert wären ein Kampf gegen Aberglauben Fanatismus und Religie nicht von Arbo Retter er Kolleg er hat nicht einmal mit der Fanasie wie als als so gekommen gehabt beim sammeln Geld verradet wichtiges Instituts ein er Fanasie Fleck brum ständig wenn er gedurft besteigern sich darauf noch mehr er treue gemart spaßgetrieben zwischen den Arbeiter und er aufgerissen der Motorität von den Institutsch und den Sammlern. Eine er Scham zu ihm hat einer von Podolskis Menschen ausgeritten. Chava Kulik hat einen breiten Schmeichel getrunken zum Chava, was hat gemacht, den Zwischenruf zu der richtigen Zeit und er ist vom friedigen Strophton herüber zu zorn, mit einer ausgestreckten Hand von seinem zerknallten Leiden und Arboe hat er geschnitten in der Luft, auf offen und auf, wie mit einem Messer. Schweren hat er gerieben. Aber Fanasiev hat nicht nur nicht gewollt helfen seinen Schweren im Bau in, in seinem Land, sondern er hat gesucht zu sterben in der Arbeit. Ja, Schweren. Und er hat geschickt auf alle Wernischen, hat er sich bewusst nicht verspätigt, gekommen in der Schicker zu der Arbeit und auch ungerecht andere Arbeiter noch zu tun, seine Verbrecher, als Beispiel. »Nicht du kein Platz für solche Schädiger an unsere Reihen«, hat wieder der Friedecker Zwischenrufe ausgeschrien zu der richtigen Zeit und wieder hat Kulik ihm beschenkt mit der breiten Schmeich-Rudepaar. Unnämmendig genug Otem in seine Brust ist Kulik a Reihen in ein so ein Pathos, dass die er Schöpfe in der Hitler ist ihm er auch rückgespringt vom Kopf. »Ich habe ihn von Reutersstern«, hat er gekriegt für die Arbeiter. »Mir«, der Stolz von's Arbeiterverband dem Musterarbeiter von der Krester Breutfabrik wo so gem gehört im größten Kuritz zu sein von der erste ewige Jugend dem ungezährt für ne Vierplan weil nicht er lassen a Schädiger in konterrevolutionären so verschwarzen und zerrumvollen nummen keiner von uns wird nicht er lassen a Schädiger von Nasiev so bleiben mit unserer Reihe Kolleg hat der Tat a großen Dun aufn Applausmenten und er hat sich bei Zeiten subgestellt, aber der Applausmenten sind a bloß gekimm von de eigenen Menschen. Der Saal ist gewei still. Kolleg hat sich nicht verleugn und er ausgetreit sich mitn Punn im Zimmer dann, wie das Bild von Feere es gehangen in sein ganzer Gruß mit der neu gestreckte Hand aufn Porträt hat er gedünnet. Hab wir ihm der genialer Führer von der Revoluzie, der mit mir haben geschworen, auszuführen, den 5-Jur-Plan in 4-Jur, kickt auf uns mit seinen klügen Augen in Wurund, als wir sollen hieten unsere Fabrik von Kontra-Revolution-Schädigerei, wo es will, wie ein giftiger Schlank sich hereinkriegen in unsere Reihen. Reinigt euch eure Reihen, Herr Weyrem, Wurundherr, treibt der reis die kretze geschof von der gesunder stadt daher von uns herbeierm mitn scheiernden ruf von unser genialen fähre kolleg hat nicht gedarf warten mehr auf kam n aplaus so leben der großer fähre nicht mit de scheidige haben kolleg schrafern gerufen bis heißerigkeit so leben hat der ganze saal nur gerufen und gepecht mit de hand Kulig ist wie ein Sieger, er ruft von der Estrade. Chava Podolski hat gelöst ausklappen, alle Patschereien bis zum Letzten und geschäftsmäßig der vierte Versammlungszahnende. Er hat schon gewusst, ein Salz wird gehen jetzt der Gier. Aber kann er so machen, dass er glatter und schöner hat er probiert zugeben, er hat mir einen volksdimmlichen Gehen. Kavere, hat er gerufen. Wir haben alle gehört, dem gerechten Zorn gegen Schädiger Afanasiev, was darf ausgeschlossen werden von unseren Reihen. Hat Emil er so zu sagen, ob es noch, jeder, wir nehmen nun die Resolution? Gesucht hat Chava Podolski schnell. Er ist gewinn sicher, dass keiner sich nicht aufrufen wird, wie es er mit dem Fall ist. Und er wird verändigen die Sache, gehe ich an so, dass er so über Zeitens kennen kann, die Maschinen sein kann. und er heimfuhr und so mittig zu der Zeit. Habe Podolski hat schon eine aufgehaltene Hand, konnte er aufzuleinen die Resolution, wo soll er einstimmig durchgehen. Aber plötzlich hat er ein Kohl durchgetrunken durch den Saal, ein Kohl in einer fremden Aussprache. Tawarisch Podolski hat es Kohl gerufen mit einem weichen jüdischen Reich und Tawarisch. Ich beite das Wort. Podolski Kulik, alle Aufseher, Sekretaren, Bibliothekaren, Sammler, professionelle Organisatoren und zusammen mit Seita, ganzer Saal Arbeiter, alle haben eine neue Regel ausgetreut, die Kehrt und gesehen, von wann das Kohl kommt, wie es wohl gewähnt, ein Kohl vom Himmel rup. Wer ist das der Ich? hat Podolski gefragt mit so einer Stimme. Ich, Ritter, hat das Kohl gesagt, nach dem Ritter. Chava Ritter hat Podolski übergefragt mit der Überraschung. Auf wem, wem, noch auf ihm hat er sich am wenigsten gerichtet. Er hat ihn gekannt von den Sitzungen in den Parteikämmern. Chava Nachman hat sich durchgeschaut zwischen den Menschen und gegangen lang Geust im Saal zu der Estrade. Alle haben geguckt auf ihn. Er ist gewohnt zu mehr streuen, dann nur Blast. Eine Weile ist ihm das Wort gestanden im Hals und nicht gekannt der Reus. Nachdem hat er versucht, der Rubschlinge ein bisschen zu speichern, aber ein Mehl ist ihm gewohnt drücken. Podolski hat er sehen nachdem die Verleuernkeit, laut dem Knopf, wo sie es ihm gelaufen, hin und zurück über den Hals, und er hat ihm gewollt, bei Zeiten zu tummeln. Er hat nicht was zu sagen, ha? hat er ihm gesagt in einem sehr häuslichen Ton, wuss ich es soll machen, einen komischen Eindruck auf den Mäuelung, ich soll aufschlagen, zu dem zertummelten Mensch, dem Kreisig zu reden. Geht zurück auf euren Ort, es ist ein Stück an Zeit. Aber in dieser Räge hat sich bei Nachmitteln der Hals geöffnet und die ungesammelten Werte sind nach uns. Warum hat er gesagt, dass er schreckt hat. Ich halte, dass mir nicht mehr mit den Händen erhielt, dass er mich, Hause, mich nicht in mir ist. Wo sei er, hat sie zu sagen. Ich halte, als wir da früher ausheuern, dem Chava Afanasiev. Der Erste ist aufgespringet, Kulik. Chava Vorsitzender, das ist eine Provokatie, hat er geschrieben und geworfen mit dem kurzen Händler von dem zigneitschen Leiden im Räckl. Eine Provokatie. Aber in der Regel hat sich der Saal aufgeheuert. Soll man hören, dem Chava Afanasiev, haben alle geriefen. Dem Chava Afanasiev, dem Chava Afanasiev. Podolsky hat, hat veräufrig und etliche Mue gebissen durch Zigarrenspitzel seines und gekickt mit blutverlaufenen Augen auf den blassen Mensch, wo es ihm die ganze Arbeit zerstört. Vor der Zeit, wo es der Reule mit getummelt hat, hat er der Wahl getracht, wie er soll sich erräuscht rein von der Zürich. Ein vernasierendes Wort hat man nicht gekannt, weil er ist gesessen nachherst. Podolski hat ein paar Zeiten zugestellter Bänkerle, der zählt wegen des Blutsäugers, wo sie geriefen, der Administratie von der Fabrik. Der zählendustige Arbeiter hat nicht getäugt. Bald hat er genügend klingen mit dem Glock. Chavere hat er geriefen. Ein Farnasiev-Kennisch-Kriegendes-Wort, weil er es nicht tut in der Fabrik. Zuliebt seinen schickeren Zustand und chaliganischen Handlung hat man ihm gemischt übergeben zu der Macht. Sie soll sich vernehmen mit ihm, bis er sich ausnichtern wird. Aber Herr, du, sein Vertreter, den Vorsteher vom professionellen Verein, habe ProVolk. Einer noch bei Dolskow verändigt, ist schon in der ProVolk, gewähnt auf der Estrade und noch höher geschrieben von Kollegen. Der professionelle Verein ist nicht geschaffen geworden für Schädiger und Kollegen. Der professionelle Verein nimmt sich eine Schuhe für die, wo stellen sich gegen den Willen vom Proletariat aufzubauen in dem Sozialisme-Sowjetenverband, in dem einzigen Land, wo die Arbeiter und Preuern haben auch rupgeworfen Versichtigkeiten von, von Prizin und Fabrikanten. Ich habe verdolst gehört, mit der Nuhe verräuchert, den verloschenen Papieros und mit Verrachtung gekügt auf Nachmanin. Nun, Jetzt sind wir schon zufrieden, Chava? Hat er gefragt mit Spott und wieder aufgehoben der Hand gedeiht durchzulein die Resolutie. Aber Nachmann ist von seinem Ort nicht weg. Chaveyram hat er gestammelt. Wir alle kennen den Chava Afanasiev. Chaveyram, wir haben gewohnt mit ihm in einem Kasar. Ihr redet nicht zum Punkt, Chava, hat Podolski ihn übergerissen. Nachmann hat er weitergerät. Chaveyram hat er gesagt. Es ist Semmes als Chava Afanasiev trinkt. Aber das ist zulieb sein schlechtes Leben, zulieb sein kleines Läuen. Ihr Rätnisch zum Punkt, hat Podolski ihm noch ärgere begrüßen, weil erhoben dich verrat die Letzterheit, in welcher die Arbeiter sonst nicht jung hatten. Ich nehme bei euch zu das Wort. Nachmittag hat er viel, als er es verkrochen ist und sich gewollt herausplundern. Er Aber wir tun mit sein stärkeres Gewehen hat er sich noch mehr verplantet. Ich habe er mir zu gerufen. Ich habe er von Nassie vielleicht nicht einmal mit mir reden. Ich bin gewesen zu suchen, Bettel bei Bettel in der Kasame. Wir dürfen verstehen. Ich rede nicht zum Punkt. Ich habe euch zugenehm mit dem Wort, hat Podolski geschrieben, schon mit Kass. Klappendig mit dem Zigarrenspitzel am Tisch. Geht da rup. Nach mir ist er sehr verlor und er rupf in der Estrade, Er hat uns getroffen mit der Füße der Treppler und sich heutzutage glitscht. Kulik hat sich heuer füreinander gelacht. Podolsky hat übergeleint die Resolution, was Kulik hat ihm zugetragen erfahrt, als die Arbeiter von Reut und Steuern schließen alles von seiner Reihen, dem Schädiger ervernassiert. Ein Teil von den Arbeiter, die Wanzen haben gehäubt die Hände. Wer ist gegen die Resolution, so läuft er in der Hand. hat da er gereden keiner hat gehanden keine schreibt gehanden die resolut sie durch mit anarob gelost der korp mit eugen zu drehrt es macht man vorbei gegangen dem fabrikhäuf haba padolski hat dreimal gemiss blusen in automobilhorn er soll nicht überführen dem verprachten beschein er solls führen durch vom fabrikteuer als der gaschein hat kolegon gekucht nachmen hey hat er ihm geriefen und er habe, zu morgens nach der Arbeit sollte er sich melden zum Sekretär von Kämmerow. Er will er sehen. Nachmittag hat er ihn gewollt überfrägen, aber Kulik hat sich vor Zeiten so aufgeriegt von ihm wie von er kräzigen und gier er weg auf die kurze, dicke Fies. Kapitel 45 In der Arbeitgegend in die Bäume überpflanzte Gassen wo ein kleiner Palastlach like und reicher Häuser haben aufgehalten sich einmal, große Moskva-Sachen, Magnaten und hohe Beamte. Und jetzt wollen dort ungesehene Parteitore, fürchtige Migranten, Professoren, berehmtheiten Regisseuren, Filmstern, berehmte Schreiber und Direktoren von großen Fabriken in Trosten. Es ist still und ruhig. über die gewaschenen Schäuben von der Wohnungen seine Rouletten hochgelassen, als immer als man schlug noch dort in der Wohnungen. Die Hauswächter reinigen im Waschen der Heise, kehren abweg dem Stäub, putzen die Schäuben von den Eingangstieren. Briefträger mit Torbisbrief und Paketten leiteten neu seine Post bei jedem Haus und geben sie immer zu den Hauswächtern. Massenbriefe und Zeitungen kommen nun zu den Menschen von Notti heisen. Wo nicht wo steht der Dienst in einem offenen Fenster und klappt uns von Steupertiko, mit welchem sie aufgereinigt das Haus. Jankes führen uns Kinder auf Luft, Diensten führen hin auf seinen Morgenspazier. Sof KZ 9, Hemmschach KZ 10